Seguiu escoltant el 107.8 de la FM per tant és a Ràdio Palafrugell també des de radiopalafrugell.cat, si esteu en un altre punt que, que no arribi a la cobertura doncs, de la FM de la forma tradicional i a continuaciós doncs, en aquest espai matinal parlarem del Museu del Suro i és que si us recordeu abans del, de les festes de, de Nadal abans d'iniciar doncs, aquest de compendi de festes, doncs eh, van engegar un procés participatiu en el qual doncs encara està en marxa i per això us en fem memòria i en parlarem avui amb el regidor del Museu del Suru Josep Salatella, bon dia Bon dia Rubén doncs, eh, Avui et tenim aquí doncs, per recordar per refrescar la memòria perquè abans ho dèiem, eh, fora de, de micròfon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 els professionals, tant del museu com externs, però també va molt bé conèixer l'opinió del destinatari final de, de tot plegat, que és el ciutadà. Molt bé, doncs fem recordatori, aquesta, aquest procés participatiu té, té un, un títol, no? un nom, del Museu del Suruc, què en penses, què en vols?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 O altres uh -huh. I, i a partir d'aquí eh, les preguntes són obertes, eh, o sigui, quina és la teva, participació, ai, la teva percepció del museu, eh, quines eh, fortaleses li veus, quines febleses creus que té, quins diries que són els principals reptes del museu, uh -huh. què s'hauria de fer des del museu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 de fet per executar el projecte, aquesta primera fase del projecte que s'ha d'executar recordem, dintre d'aquest any, o sigui els FEDER funcionen així, o sigui et marquen uns terminis molt clars o sigui, per executar aquesta primera fase en sis mesos, en mig any en tenim prou, per tant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 responsa, que són àmplies eh, que és preguntar fins quan pot participar la gent i, i com pot fer-ho per on ho pot trobar eh, a veure, en principi és fins a final d'aquest mes el que passa que ens hem plantejat allargar-ho eh, segurament doncs eh, ho allargarem mm. precisament perquè eh, durant aquestes eh, setmanes de, de festes mm, no hi va haver -hi gaire participació i ara